ont obtenu monsieur Etchenga et Jean René 157 voix. Monsieur Lougar Robert 51 voix. Monsieur toyenard Jean-Jacques 5 voix. Olive Claude 1 voix. Monsieur Jean René Etchenga ayant dépassé la majorité absolue est élu président de la communauté. Ara, baiunako uzap eza beraz Euskal Elkargoko lehen dakari barda baiunakipiko unibertsitatean organo haundina da bildu Elkargoaren kontseiloa berrionta oita mairu kidekoa eta jojo bidart bilkura segitu duzu guretako egunon Bai egunon Bilkura hori, beraz, uh, lehenik, giro aldetik, nolako, nolako izan da? Hala, beraz, uh, giro berezi ere, eh, zeren eta hau tetxi andanabat baitzen, jende hainitz, hau tetxen aldetik, jende hainitz ere, pentsaren aldetik, eta hor ezta dudarik, uh, momento importante bat hor bizi zela, eta sendizen funtsian, hor uh, momento hainitzek errandute momento historiko bat zela, benen egia da, hainitzek igurik atzen baitzuten azkenian, iparraldea ordezkatua izan dadin ofizialki eta izagutua izan dadin ofizialki, e, eta lehen urratz bat bezala ere, bat zuek erten zuten, erten zaukuten ere, e, beraz lehen urratz importantea or betea izan dela atzo. Etxe gara hilendakaria da? Hor sorpresa guti izan da azken? Sorpresa guti, behinan bon, konfirmazio bat hasteko, eh? konfirmazio bat ez da dudarik, hor jadanik eriko hitsek erakutsi zuten eta bi ereneko proporzio bat ian, olako proiektu baten alde zirela, or, badu ja, urte bat eta erdi, eh? beraz eh, olako eh, olako inari batekin ari girela eta hor mm. bat askartu da ere, zeren eta bosak kondatzen bali ditugu badutzu eh, irula ordena, hor Meraz, eh, esprimitu dena eh, etxegarraien alde eta konfirmazio bat da dena den ezta sorpresarik izan eh, randuzun bezala, bainan ah, hor sendotua dela proiektua bera, erakutsia izan da hor at, eh, boska horren bitarteza Programa politiko bat beha, goizda erraiteko zer aterako den, bainan eh, etxegarraien em, itzetan bere norabideetan senditu da, zerbait gai nagusi bat, ideia berezi bat Naikeria, ala, nik hori ateran ezake, on, uh, egia da, haintzenetik eta egin baititugu, uh, leharrizketak autetxiekin eta initzek hori zioten, eta ez autetxiek bakarrik, eh? autetxien inguruan diren uh, sektore ezberdin eta kordezkariek eta uh, hainbat sektoretan beharko zirela erabakiak hartu, ilus handia dela eta naikeria balimada azteko gauza initzek egiten alko direla izan da dineskoara maila, uniberstetan aldetik, ekonomia eta beste eta hori azpimarratu du, hor non uh, o inharito seprejeshki uh, bidian eta beriki egin duen 10 herri herri elkargoetako bigitan. Eranes mm. uh, itzuli hori egindola, bazakira beraz indarrak bazirela eskualegian, eh? hor uh, diren desafioak hartzeko baina hor uh, uh, errandu itzulia egin eta Eta tokiko autetxek imintzatuta, hor, deskubritu duela e eskualeria eta oraino indar handiagoa bazuela. Bazuela sineste bat eta bazuela fedea, hor, eskualeriak haintzina joiteko ahalak badituela. Aztapeneko soinu hortan e, entzun dugu, baziren beste autagai batzu, beste bi izan atera dira, e, lugajo jauna eta doien arte jauna. Beste auta gaitza batzu izaiteak karare badu, badu zentzu bat, zenunbait? Bai, agunt, agunt, agunt, biztan dena, eta errandukun bezala beraz bi eren errikoitxe eh, eta bi populazioak populazioa dutenak alde bali maziren, bestek dudak ere bazitustela eta, biskak, proiektu kontra edo proiektu alternatibo bat ere presentatzen zutela eta berriz ere beraz eh, esprimitua eh, eh, izan da eta puntxean gehiago lugarrok, eh, siberotarrak zuen adierazten horier Ganez, beldurna nagusia bederen bere aldetik, zela erritipiak estirela behar bezala godezkatu, edo beldura horien bosa etzelak gehiago entzuna izanen, eta hori ere, hori baitzen ajangura hainitzetarik bat, eta hori entzuna izan da berriz ere, eta nun baitan behar eta ameka bost beraz, bostkaldian, hori ere biztan dena, e Eh, konduan hartu beharko den eh, gauza bat eta mintzatu gira Prezeski finitzian Jules Lajamendidekin Jules Lajamendi beraz eh, lakzabaleko hausapesa arek ere, biskabat, haintzinetik ere uh, kritikak eta agertarazten maitzituen, lukarroren ideiekoak, uh, ideia ere uh, eta haintzinatzen zituen, ondutik ora zertzion Uste dut, nik eta ene enean nahi nukela eta en, en ja geio shota representantiae online ona io uh, avela lua notre ta ta lucifrage universel direct terremot masala ta herriko ta kostaldeko kostaldean da eta gileenen jende ordian gu uh, nik, nik ortaut, or lugaro, eta, lugaro ni horren lotza hortan lugargo eta lugargo ni juntatzen es Bona, guai, autua da, eta uh, haintzina segitzeko beldugoriek beti badituzu, edo iduritzen zauzu uh, gauzak uh, ari direla ipatzera. Baina izanik eta bi... Bi taldein eta aldean indian. Bai. Ha, bi baino eta, guai, eta departamendiak inandien bezala, eta baino mendia eta bidatxuna arteo mendia eta lekoto bazka, eta bestia kostaldia eta gio, biak elgarrekin ardizten, kulturaen genien eta ekonomien eta genien. bai mm -hmm. ikusiko, ba, lana lana badaiteko gio, langaitza, xerbitxekin mm -hmm. dute lana. Mm -hmm. Estitute eta, bueno, ez lana badaiteko, xerbitxekin karriko duzte. Eta hori joan, xerbitxu horien zaten, zunadugu polterritorioa delako kohoriek eginen direla, eta horien bitartez... Pentsatzen duzu gauzak urubiletik uh, uh, uh, uh, ere kodeatzen halko direla? O, nik, hene ikusmena garen dut, lartxaleko hau gisa. Ah, eh? Guk eta polt, ni uh, vai, leheno eta ioldi oztibarrak elkargoa, prefetak egin zuen, iixarri eta lartxale ah, eta, kontra, ah, eta abiso kontrakko ekin. Ah, ah, eh. eta nik uste dut, toi, eta, vai, zein behar den? Uai behar ditake, baxena farroan, bi polteritorialin. Guk eta lartzan, oztibarrek ez du ioldeikin eta egunguzietako bidaietan jaurik ikusteko. Guk edo amikuzat, edo eta gazirat juntatzen gira. Euskal elkargoren e, lehen bilkura oso segitu duzu guretzat atzo Eta eh berrien eh, aitsina berriak aitsina aipatzen ginuen erriki eh, pian eh, hori edo bat zela, kezka hori atzo atera dena. Bai, kezka hori badela beti dena den eh? eta entzunduko gusalamendi pizka bat eh, lugar horren ideia berdinzukoak ajangura horiek plazaratzen, eta eh, ajangura hori gogoan ukaneza beste herri frango eta herritako autetxi eta ausapese frango dira proiektu hori eh, susta nahi dutenak eta horietan da alendiboa haren ikusmoldearen entzondezaun. Buen, ari ganezak ehau bon, eskolako sartzea bezala dela, sartze bat eh, denak, bon, gauza batzu er er erganak izan dira, eh, eta beste gauza atzu ere, bors nintzen dira, ara, gauza bereziak, eta hori kontutan hartu behar dinak, guziz uh, barnetako irri ikipien argangurak, eh, horik uh, meharko dira zinez kontutan hartu, eta guri da lan hori ere, ere maitia, ara eta zeit arazo zeit barimatu du zeit galdera egin galdera horiek eta ez egon ba ben beldur noko lan berezi bat da guretzat hegitepetan hasteko, ekartzeko gure hitza hemengo eta biltzar nagusi horietak. hortan da guri nahi badugu gure ideiak gure proiektuak defenditu be, beharko du ber barnekaldian gure alegarekin lan hori ereman ara hori netsat gauza importante izan meg da eta gaupubat imarkodenan nahi badugu ebek galdera horiek uh, kondutan hartu jarra. Ara halen du amakiako auzapeza entzuten ginuen Beste bat aipatzeko euskararen gaia, Euskal eragileak gainitz espero dute, egitura ontatik, hori atera da atzore? Bai, eta presentzia ondi aukandu. Astapen-astapenetik funtsian, bilkura asibaita eskoraz, eta peiuko dioartek bu, bilkura abierazi, beraz etxegarra jautatua izan baino lehen, eta gero debateetan ere hori da gehienik present izan den gaia, eta hor aipatua izan da, e, batzuek galdegi maitute, ia eskoraz mintatzeko posibilitatea ukaiteko, eta erezteko, itzulpen sistema bat plantan ezagia izan da din asanbladan. Beste batzuek hartu dute, espaitzen sobera adoz González Bokaleko Omera, angeluko gimondorzek bere aldetik aldeiten zuen, eta bai... Uh, bia, eta Gaskoinaren zat ere olako gauzak ere ginak izan ditesean berze ere mintzatu da ferran nahi du jendea initzek hartu dutela eta etxegarriiek bere aldetik ere horretarazi ditu paktuan, e, finkatuak izan diren gauza batzu, bai eskoararen alde eta ere, e, kaskoinari bere tokia segurtatzeko, Jean-Claude Iriartek ere, bere iritzia maiten zaukun bilkuratik landa, eta, mistan dena, hainitz urtez eskoararen uh, alogean lan egin baitu Jean-Claude Iriartek. Bai urratxe jadanik jadanik komentatu izan dugun bezala, da lehena aldiko zipagaldiak izanen du bere, bere itortza instituzionala, oa. Horai arte eskolegiak etz, etzien esistitzen eta ementik badu bere izahera, badu bere izaite politikoa eta juridikoa eta hori da hori gertakari importantea da, Hortan da, hortan da alde historikoa ene eduriko oai, eta oai ementik arat beharko da tresna hori bizi harazi. Ikusi dugu, lehen ez da badabatzu izan direla dibidez eskorraren inguruan? Bai, jo... Yo... Ashkifite izan ondira biziki tapak importanteak hori buruz, eh? Zenta, zenta eskuara eta hizkuntza politika oroak berdu bai uh, erreal karguak berloke eskumen bezala hori uh, hartu ofizialki eta denborai galdu gabe, eh? Zenen eta nahi banima dugu Uh, urteuntatik arat ardezan eskumena, horrek genai du sindikataren ere segida ardezan uh, oraitik berian uh, behar luke, hori uh, eskumen hori ofizialki hartu ondoko deliberioetan, hori uh, da uh, aldudiren hori egunetan uh, finkatuko denak, uh, gauzak ezpaitira ono argiki denak finkatiak uh, uh, lehen dakari ezpaitzen horai hartu autatua, eta arek baitu gero eh, deliberioaren kudeantza animatzen, Eta hori ondoko zinez, heldu diren bizpeiru haste horietan jokatuko da, eta, bon, guen aldetik hasteko sindikataren izenean biziki, biziki urbile egonen iz, eh? eta adi egonen iz, ikusteko ega gauzak nola, nola egiten diren, eta ze, ze moldetan ere, eta eh? kompetentziaren artea, printzipearen inguruan denak ados dira politikoki, baina gero beharko da kompetentzia hori e, idatzi, eh? finkatu, eta Horrek eh, ari gannai eta ondorio anitzi zeiten aldu ere, hor duan ahala, onduko biziki urbiletik segitu beharkoetan gauza. Jean-Claude, hiri baiunako haute Entzuten ginuen jorri hartzea zurekin eh, segitzeko, garran eta berrian goizuntan, eh, bietzana gertzen da eh, Euskal elkargoa ahondizki, eh, goizuntan, horrek eh, zerbait ere gannai du Euskalegi mailan eh, duen ohi hartzuna den gertakaria dela, atzokoa. Mugaz gaineko ahemanak ere aipatu dira, ohodeskaritzak ere bazirean atzo, Nola, nola gertu daure? Bai egia, ala, beraz ordezkaritza ondia bazela, bai lur autonomotik nafarotik, hor baziren eh, gobernuetako ordezkariak, baziren alderditako bosera maile batzu, baziren sindikatuetako ordezkariak mm -hmm. ere bai, bai eh, egualdetik presentzia ondibata, eta horrek dudarik gabe adierazten baitzuen eh, no, eskaldunek zer importantzia eman duten oroa, eh, eskaldun guziek mugaz atzo beti izan den urratsa Hori eta es kas bat erganzake uh, departmendutik uh, lazer etzela jo, mm. Orion uh, e, haitz zuurtez ere hautetxeen Kontseiluko pre presidenta izana, beraz uh, ez duela beraz parte hartu atzoko Bilkuran, Baina berriz iteko erraiten zinu mugaz gaineko harremaneri, eh, bai eh, urratz simboliko importantea denek azpimarratu dutena, eta funtsian eh, mintzaldietan ere, hori izan da, hori eskumenetan mugaz gaineko harreman horiek ukan beharko utelatoki importante bat, eta berriz azpimarratu dugero janrenia etxigarraiek eh, dudarigabe, bai eskuara alojean mugaz gaineko harremanetan horiek direla eh, besteak beste, eskuetan hartu beharko diren bi uh, gai nagusi eta xailo hortan ere gauzak uh, egin beharko direla. Horre esperantza handi bat dena den ahremanak uh, azkartu beharko direla. Argazki edera, atzuatera dena, ara ere argazki hortan, gaitena behar emazte eskaz bat edo agertzen dela. Hori bon, baginakia, haintzinetik, eta hori ere berriz azpi marratua izan da, bereziki eta arbonako hausapestak, mihalokandereak du azpi marratu. Hor, berreontagoita mahiru autetxietatik, berreontazortzi dira emazteak, jena du, jadanik, erriko etxetan eta diren kopuruaren araberakoak dira, mm -hmm. euneko goi, nun baitan. Baina nirizkua da, oreino proporzio horik ipiagoa izaitia hor sortuko den, eta batzorde, eta iranko rean. Eta horri hon, hori begira, dira horrak ere eginak izan, eta, e, bo, egia da argangura hori beti hor dela urtaz ere aizangira, hor leonea gergarraiekin, siberutik etorri azena autetxia, bere ikus moldeare, eman dauku hortaz, leheni, kaspi marratuz, egunaren importantzia t egunko egun iziggagia de dela, Gizartehat edek bat dela, Gizuen eta emazzenako eta sustu todoko belan audientako espantsa dut, Emaztiak eh, egia da ezgiela politika naizra sartzen. Beste jaitz gaizaun haten dugu haus eh, eh, politika eta hergieko etxe edo hoi eta i kanpo, bena jo eh, azpima jatuik izan da behar diela, urratxe egin uh, gizartez Sibilian uh, eta hoitetsien artin izateko. Deia zabarik da eta gehuageta habo giateke ondoko urtetan eta hirabetetan uste dut zinez. Beste aldietan, zu, emazte gehiago izainela? Ba, nik uh, bai esu egiten dutalaik, uh, aspaldian uh, uh, ulektu idugu uh, emazteake behar diela. Ordin ondoko, <laughs> ondoko lagunetan e. Eh? Se lan hoi egitekoa dela. Leoni, agergarai, muskildiko hauza peza, eginuen Eta emazten, tukia bai, hox, oh, falta dela, lutua da ere autaketa sistemari... Hor, badira, beste, beste esperantza batzu, aldaketa esperantza batzu. Bai, ofemementuan hasteko gauzak finkatuak dira notre legean, eta hor gauzak nola finkatuak diren, eta hor direktuki dira, erriko etxetaik eta, dira hor deskariak autatuak uh, izanen, eta uh, uri 2000 eta guian den bezala, eta huaiko e, egin moldea hasteko da, erriko etxek eta gehiago erriko elkarguetan, ziren erriko kargoetan, ordezkariak direla izendatuak izanen, bainan boskatuak izanen, otsailaren uh, lauean, eh, ordeon, da autetxen arteko erran ezake uh, saltsa bat, saltsa bat eh. uh, bainan autaketa bat, hori eh, mm. da, eta funtsian hemen bezala beste uh, eta uh, egitura guzietan, a uh, frantzia guzian, hola egiten da, eta eztela jende hainitzen gustukoa hori, uh, ia zermaneretan egin behar den, eztela hain demokratikoa, sufragio universala egiten Da, initzeka aipatzen dutela, zerriatik ez dute jendeek direktuki hautatzen beren ordezkariak, eta hor lotura ere gizartearekin zuzenagoa ditaikela eta spimaratua izan da. Eta hori, bon, airean den gauza bat, ez da irabakia bat ere, eta mementuan hasteko molde hortan eginen da. Eta ari da prestatzen, prezeski hori, uh, hautsailaren lauean autatua izanen da, batzorde irankora. Horrek ukanen du azkenian uh, poderea, fe, bai, hasteko horrek finkatuko ditu orientabiliak, debateak funtsezkoak horreginen dira, zeren eta ia da berreontagoita mairuen artian debateak piskabat numrean gatik eta mugatuak direla, eta horregatik ere sortua izan da, eh, batzorde irankor hori. Uh, horrek or, ukanen du errepresentazioa demografiari lotua dena, Mm Horregatik -hmm. zen, ere, erritipiek eta barnekaldiak eztu lehen asanbladan bezain bat pizu ukanen, baina gehiago demografiari elotua izanen da, naiz eta pizkat gehiago ala ere barnekaldia e, eta ordezkatua izain den. E, eta hor e, izanen dira, E, beraz, otxailaren lauean autatuak izanen diren eta ordezkariak eta orri zanen dira, finkatuak ez da batatuak izanen, orientabide nagusiak, mementuan zertan diren gauzak, erri elkarko bakotxean, ari dira ikusten, oraino ez da denetan finkatua, noa presentatuko den, behar bada e, beste jende batzu eta beste izen batzuereak ere dira, batzu ere. mementuan, ala, ori, ari dira, horiek ikusten eta mintzatu gira, Pierre Guillomotonean ere, eta Eh, artikoa, eta bezarekin hartikoa, eta reiten daugu bon, haidira oraino, pentsaketetan, horien eta erri elkaguan, beste batzuetan ere bai. Ereketan uh, ari uh, bost uh, bost kideak ez dira, hartxontan ez dira uh, izan detuak izan, uh, guk uh, bertze bilkura bat uh, eginen dugu, Uh, Soluzio bat uh, edo kompromiso bat uh, hartza maiteko uh, Entzuten en dugu eskunda izker uh, ber problemela izan izan uh, izan izan dela Bon, beraz, uh, otsa herren lauan uh, Bilkura uh, biziki uh, importanta izan uh, izan dela Eta berba, bon, uh, galdelak eta gatazkiak uh, agertukuk dira Zuen artean, bat kriterio batzu edo finkatuak, berbaleko bat oposizioa indako, erribako txain dako, bat duzu elkargu bakoitzak bere uh, araudiak finkatzen uh, ditu. Uh, guk uh, araudi batzuk atseman ditugu, baina bon, ez dugu atseman zer izanen uh, uh, arau, araudia. Hala, beraz, uh, Pierre Guillomontenia lehuntzako hau eh, mm -hmm. e, eta erran behar dugu ere eh, Orde hon, finkatuak izan, baitira Pacto do gubernantz hortan eh, zoin bat jende, iruro boita bederatzi izan ordezkariak, eh, baita ere, beraz, bai hizkuntzari buruz eh, bai eskumenak zoin diren edo zoin izan dita izken eta hori guzia. Eta Pacto do gubernantz hori eh, gehiengo biziki haundi batean, boskatu honartua izan dela, egun eh? ta latanoita hemen alde eta hemen kontra izan baitira. Tala horrek, indar gehiago emaiten baitu uh, proiektuari. Eta bi urte ez, oraino, dudarikabe, gauza hainit, argituko dira eta eraikiko dira hor. Da, lehen urratz bat, emanda, beraz, atzo euskal elkar gurene, lehen bilkura horrekin, jorobitartu milieska horrekin izanik, goizuntan, eta oh. istantartio. Ja, istantartio. <laughs> bai. <laughs>